Днес в галерия Сан Стефано се открива изложба под надслов Wind Water Stone» Вятър вода камък. На тези природни форми е посветена самостоятелната изложба на доцент доктор Снежина Бисерова, преподавател в факултета по науки за образованието и изкуствата в Софийския университет и художничка известна със своите постижения в графиката. Изложбата се открива днес, както ви казах, а имам честа да кажа добър ден на доктор Снежина Бисерова в студиото на преди всички. Добър ден! Заглавието не случайно започнах с тази а, игра и препратка към Earth, Wind and Fire, тази известна американска музикална група. А, ние знаем, че Вашият интерес към природата е отдавна. Помним натура сакра, между метафората и абстракцията. Трите серии там, сенки, натура сакра, градски стени. Сега виждаме обръщане към вятъра и камъка. И ако лесно си представяме графичната текстура на камъка, не е така с водата, още по-малко с вятъра. И за това предият ми въпрос, доктор Бисарова, е как се стига до намиране на графичния израз на вятъра, например. А сега да дам малко уточнение защо е такава темата. Темата е а, всъщност от а, заглавието на едно стихотворение на Октавио Пас, големия а, мексикански а, писател, есист и поет, нобелист. А, и а, един от експонатите в а, изложбата е Арт книга библиофилско издание, което аз съм направила по повод а, неговата 100 годишнина, която а, до година нали, отрождението на, на поета, който, за съжаление, не е превеждан и е много малко превеждан в България, само есета напоследък излязаха а, преведени, повечето произведения са непознати за а, българската а, нали, а, публика и а, аз а, съм представила стихотворенията, които подбрах, насочени към природата, но по-скоро към нейната философска интерпретация и тълкование в а, много по-глобален аспект а, са неговите стихове. Много кратки, много синтезирани, а, но а, те са в оригинал на испански и преведени от негови съвременици, големи поети, на английски език. Така че изданието е двоизично, но не на български. Разбирам. Октави, като така основно вдъхновение зад вашата изложба. Това наистина звучи интригуващо. А да ви попитам, каква техника използвате? Вие сте една от малкото... Всъщност, мисля, че името в Вело и работещо Техник, техниката на силиграфията, графики направени на базата на подложки от силикон, ведохте в образователния процес в художествената гимназия на времето. Сега с силиграфия ли работите или, или не? Тази изложба, въпреки че а, така коментирах какво е заглавието й, всъщност е доста сборна. Mm -hmm. В нея а, влизат най-новите части от отдавна започнатите и вече станали, добили популярно серии Натура Сакра, а, серията Камъни, която миналата година беше показана в галерия от Това са седем нови работи, които не са а, представени пред публика. А, една а, в контрапункт появила се съвсем нова серия, наречена Деконструкт. А, още две арт книги и отделни произведения, но сред тях има една инсталация, инсталационна графична форма от 16 различни елемента, квадратни, която е изпълнена в техниката силиграфия. Разбира се, има и други техники, акватинта, това са работите, които също са свързани с а, основната тема вода, вятър и камък, а, едни големи екватенти, но а, в техника силиграфия са точно тези 16 квадратни работи, които образуват едно цяло. Те са текстури, а, изразяващи а, идеята за напуснатите, изоставени Uh, градини, за така uh, природата, която сме довели до, до недобро състояние. С идеята uh, да обърна внимание на, на, на зрителите. Именно в тая посока uh, екологичността, uh, по-близката свързано с природата, връщането към нея uh, и опазването ѝ. Както и Натура Сакра, разбира се. Но Натура Сакра uh, по-скоро е една um, серия основана на принципа на централната перспектива, която е по-скоро предназначена за а, така пораждане на а, медитативни състояния от човека, за навлизане вътре в пространството на композициите и а, в тази изложба представям а, седем а, нови работи от тази серия. И тук ли играе темата за огледалото? Знам, че тя също ви вълнува, както и в зимното оглеждане на доброто и злото, може би и на вината на човечеството пред природата, нещо, което загатвате? Да, по-скоро с тези огледални форми, които се случват в симетричните композиции. Но повечето от останалите работи са решително асиметрични и е, много динамични като, като конструкция, независимо, че са в квадрат повечето. Е, те са е, по-скоро разрушаващи е, статичния е, статус на квадратния формат. Връщам се на въпроса за текстурата на вятъра. Как, как, как го виждаме, как го усещаме или всъщност на мястото на опустошението, което човека нанася на природата, може да си представи им пространството за вятъра? Така е, а, но в случая а, вятъра също свързвам и с изобщо идеята за графика, защото графиката е нещо динамично, нещо, което протича във времето, нещо като музика също така. А, и ритъма на, на вятъра по-скоро е същността на графиката. Как дигиталното трансформира полето на графиката? А, това е доста сложен и обширен въпрос, защото всъщност той я е надгражда по определен начин. Тъй като дигиталният график всъщност трябва да бъде много добър класически график. Той трябва да познава и да използва класическите графични техники, да е минал през тях в а, така, определен етап от развитието си, защото в а, друг случай, когато това не се а, не е предшестващ опит за него, а, има опасност да изпадне в а, една а, така компютърна механичност която никак не е, не е добра реклама за дигиталната графика. Доцента Висерова, имате ли опасения от изкачването на сцената на изкуствения интелект? Възможно ли изкуственият интелект да замести това, което а, досега се постига през вдъхновението и творческия процес на художниците, на артистите? От собствен опит мога да кажа, че наистина съществува вдъхновение и в компютърната работа. Съществува инвенция, съществува радост от откритието, експериментиране, игра, изненада. Т.е. всички от тези етапи, през които минава и ръчното творчество, в крайна сметка. Изкуственият интелект трудно ще замести м тази туплота... Той може да произвежда подобия на автори. Uh -huh. Примерно, ако му се зададе да, да наподоби работа на Ван Гог или на който иде, на Снежина Бисерова може би ще произведе нещо, uh -huh. но то ще се личи според мене. Ще си личи, че, а, че е нещо друго че е прекалено съвършенно. Аз лично нямам опит с изкуствения интелект. Мои колеги са го изпробвали, mm -hmm. а, поиграли са си нали, с него, но, но аз не съм го направила и може би ако го направя, ще мога по-добре да отговоря на въпроса. Но а, знам само едно. А, ще има едно голямо връщане към класическите графични техники в а, така антитеза на. Изкуствения интелект. Предполагам, че е така. Добре, а това е така силна теза. А, накрая да ви а, попитам за общото послание на Уинд на Вятър, Вода, Камък, вашата изложба, която се открива днес в галерия Сан Стефано. Посланието е свързано с замислене за важните неща в живота, за ценностите, които губим в забързаното си ежедневие и а, приканвам а, а, посетителите на изложбата да влязат в моя свят, в който се опитвам да захраня тези ценности. Благодаря за тази покана. А днес е откриването до кога в галерия Сенфанно? До 25 юли. Благодаря Ви, доцент Снежина Бисерова, откриване на самостоятелната изложба «Wind Water Stone» Вятър, вода, камък в галерия Сан Ставанов.